Makundi makuu ya kutetea haki za binadamu jana yalitoa wito kwa serikali ya mpito ya Libya kuwatendea vizuri familia na washirika wa karibu wa Gaddafi waliokamatwa na kesi ziendeshwe kwa haki. Pia walisema kifo cha dikteta huyo wa zamani hakipunguzi haja ya uwajibikaji wa uhalifu uliofanywa chini ya uongozi wake. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisome na mimi, Aida Isa. Picha za televisheni kuhusu dakika za mwisho za maisha ya bwana Gaddafi zimeongeza wasiwasi miongoni mwa makundi wa watetezi wa haki za binadam juu ya utaratibu utakaochukuliwa huko Libya. Wote shirika la Amnesty International, la Marekani na kundi la Human Rights Watch walitoa taarifa kuomba kwa kutendewa kibinadamu wanafamilia waliosalia wa Gaddafi na washirika wake wengi ambao wako chini ya ulinzi wa vikosi vya usalama vya Libya. Human Rights Watch ilisema kifo cha Gaddafi hakipunguzi haja ya Walibya kutaka kujua ukweli wa uhalifu uliotendwa wakati wa kile kilichoitwa miongo ya kutisha ya uongozi wake. Kundi hilo la Human Rights Watch linasema mashtaka yoyote dhidi ya maafisa wa zamani wa serikali lazima pia iangaliwe utaratibu wa haki za washtakiwa na kuondoa uwezekano wa kuwatendea vibaya na kuadhibu kinyama ni pamoja na hukumu ya kifo. David Stamps ni mtaalamu wa Libya wa shirika la Amnesty International tawe la Marekani. Anasema Baraza la Taifa la Mpito la Libya NTC linahitaji kuchukua hatua haraka kubuni mfumo unaouaminika wa sheria. One of the issues that the new government is having is going to have is re I, I wouldn't even say restoring, I would say starting. Maswala, serikali mpya itakuwa nayo. Nisio kurudisha lakini ningesema ni kuanzisha mfumo mpya wa mahakama ambao utakuwa wa haki na bila upendeleo. Hilo ni muhimu sana. Na mtu yoyote hata kama Gaddafi amekufa, mtu yoyote ambaye ameshutumiwa kwa uhalifu lazima afanyiwe kesi ya haki. Hilo ni muhimu. Nalitawapa imani raia wa Libya kuwa wanamfumo mfumo ulio wazi. Human Rights Watch imeitaka NTC NTIC kuchukua hatua haraka ili kuzuia mashambulizi ya kulipiza kisasi ikiwa ni pamoja na wizi na uharibifu wa mali katika ngome za zamani za Gaddafi za Sirte na Bani Walid. David Stamps wa Amnesty International anasema walibya wanaofanya hivyo ni vyema wakabiliwe mkono wa sheria pamoja na vigogo wa Gaddafi. The people who are doing this vigilante type activity should be held accountable for that because Watu ambao wanafanya uhalifu wa aina hii wanapaswa kuwajibishwa. Kwa sababu ni wazi kwamba huhitaji wala huna haki ya kuadhibu au kuua watu. Wanajishwe wengine baada ya kujisalimisha, wanalindwa na situ na sheria za kimataifa lakini sheria za Libya vile vile. Huwi watu asio na hatia wala watu ambao hawana silaha. Amnesty International imesema serikali mpya ya Libya inahitaji kuacha na utamaduni wa unyanyasaji Uliostawi wakati wa enzi ya Gaddafi imeitaka NTC kufanya upelelezi kamili uliohuru na haki juu ya mazingira ya kifo cha dikteta huyo na ukweli kamili kutolewa kwa watu wa Libya